الذي نعموا وشفاء والكافرون والمظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفي عنده الا باذنه يا لو ما بين عينيهم وما خلفهم وَلَا يُعِدْفُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا وَسِعَا قُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْسِ وَلَا يَعُودُهِ الزُغْمَا وَالَلِيُّ الْعَظِيمِ سورت مدنی سورت دی دسوران ستاسی پس سور مطرفین نا ناظر شوئے او بتردیب دسورتونوں کی دوئم دی پس سورت فاتحی نا مقصد تسورت بق اسبات توحید اسبات رسالت حالات جہاد بیشہ بی اللہ او انفاق بیشہ بی اللہ بای تیمار د مضمون سره رسولت مصلوری صوبانه تقسیم ده اولای شي 93 پوری د کی بیان د اسبات توحید او درې مې ځای 93 نای د مستقل پوری د کی بیان د اسبات برساله تو او درې مې ځای د مستقل 953 پوری د کی بیان د جہاد بیشہ بی اللہ او څلور مې ځای د 40 تر سره پوری پدې کې بیان ده د انفاق په سبيل الله تعالی د سوره تري صلاب بزل سرا قرش ولې اوس د دې نه يا يلذين امنونا د سوره ذلورمې دې شروکي کې ترخه را پورې او پدې کې بیان ده الانفاق په سبيل الله تعالی انفاق مال له کولته شي مال څڅ کول او دا یو عام امر استلادا چې د انصاف د زکات لپاره راځي دا د اتیات د لپاره راځي د صدقاتو د لپاره راځي کغه به جهاد کوي کو اغار چې وای ته انصاف ویل شي د خپل مال انده زو استل او غد الله پلار کوي او کل دای څه استل کله فرض وی کله واجب وی کله سنت وی کله مستحب وی رو انفاقو نو تیزه کی مساله ده انفاقی روڑا لیا پا جیسرورم ایسا کی دازه کام شمخ کے بیان ده جیحادو شو او جیحادا بھی پوری نشکی ده تر تو پوری چی انفاق نیوشی نو وزه ده جیحاد ترغیب ده جیحاد طور طریقی او کو دلی او سی اوبله طریقہ ده جیحاد ده کامیابول ده بار ځکه چې کوم قوم کې د مال ده لګول چې زوږی غوړستوره ده په او چې پک کوم قوم کې د مال ده لګول چې زوږنی هغه قوم ورستوره ده په تنزل دا مو یې چې لري خلانه مال دیر جمع کوو نو دا کامیاب شو مال کچمشي نو دا غو د الله زاده صاحب نو مفیاست کې شوله تا باندې وبماري راشي د مال په وجه خو غني شي واپس کې دي که ته یې چې زه بخښم ګوره چې الله داني ټیکای ډیر خلکو ګوره لبپتیان پروبتیان نه لبپتیان او چې مرګونه پیره غولې دي نو دمال په وجہا برز واپس شویند تاسو ګوره ټیم خلک سرطان مرګونه ګوره ګورو نه تابات مریض کانو شولاډ کړ شي دا نه نور غټ غټ دغه غره کتو داوی چې ما ځانې باندې مال <سؤال> جمع کو د دیو د الله د عذاب له بدی بچ نغورې د کمال بریده تبهای به چوکي ما له له دوا چې الله راغښ چې الله راغښی د مصیبتونو هم نه پشاش تکلیفونو هم نه پشاش او کبه تور امتحان یو تکلیف وي راځي هغه وستا درځي د چیتو د په راه زه نه پریشان رب د بیا مو ترپ حدیث راوی ابو هريره رضي الله عنه روایت ته ده بخاري حديث ته چې نبيه عليه السلام یې ځاوي تاسو کوي اي صدقه يضلوا كما يوا صدقه ډيره غرضه چې باغې بډير یې اجر ملاوي کوي نو نبيه عليه السلام وته فرمایل چې هرغه صدقه هغه صدقه ډيره چې غرضه چې په داسې حال کے فرض شي چې تو سهي سلامتي یې او څاغې ته ضرورت او سا امید ده مالدارای می شیره که صدا مال خیاتی دیگی او تدک مال نا اللہ بلار کی اولگه صداقائی که نو ده بہترین او دام نا شیره چا سره لکونه دید بڑی طریقه ورکی نو ده بہترین صداقه دن نا ده انسان پا وزبانی من سره ده ده پا اخلاس من کده انسان ده صلو کو وزبی کی صلو ورکی کدپن دوته وکيږي پردو سه پرخلاص وركي لز وركي شل وركي الله پاک د ګنون مالک ته اخلاص وکوي نو نبي عليه سلام پرمایې په حدیث کې چې مال لګولو کې لټکي دمو دا چې د څه دمر وکراشي او څه کې وي چې اتنه کې چې دا کور دفلانی پلاني او دا باغ دفلانی پلاني او دا زموږ د پلاني نبي عليه سلام وايي اوس دا وصیت تاجب نشته دا اصل تعالی دی ورهانو مال دی دای ته بچکی اوس راه قضیت ناجوستری کته وتیه تو ک نوای بچلا کونه نه نوای بچلا مال مال لګاو چې زاخ بل شي حدیث راوی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو وای تاسې کوم یو کاسته چې هغه مال پزی باندې دبل د مال سره محبت کوي صحابه ایدو تاسو کوم نشته تېره خپل مال په یغه مې پرې دې دې بل ځای دې مال په حفاظت ته محبت خدای کی حفاظت یې بند کړی دا نه خیال شته زابو ته یې تو کوم نشته نو ویلې زلامه ته فرمایي وای ګورې هیڅ کوم مال اونګه ته او خوري دی واه وو دي کتي دا لبنارتور کې دا څر خپل او دا کوم چې نه پاتې شو دا څارنه دی دا ساده وارسان دي دته چې مور شې اسنه په داورې دا د اوسو زیږه کته د شوکې کله دا چې مشکره د بلار دې هیڅې اغاز مه استعمالو ته ملاوي شي غلو شي مال وته ملاوي شي نو هغه په شرکتیا تو په بنا تو په رسومات او په فټ کوو په جوړو په کلا جنا په پیټیو دا بلار ته ډېر ښه شو کول په تاسو په تاسو شوکر دا څه په تللېږي ما بسره د مال څک نو نه په خپل لاس باندې سب سمولک با د خلکې دا یو څندو په هغه کې چې یو څندو په هغه ځای ته لکه خو زه به وایم چې ته نو دا یو څندو خو یو پای کې ځمي ځم کوي پای کې ځاني ماځه ځم کوي دا یو شو پټو د بل شو پټو دا د بډای کانو دا وړي موټي موټي دا او دا کده سابا مرشو ندی برابر څه لخت ورکه دغه مچتا ماځلې د مکرې تجارت لپاره څه لخت ورکی ځکه نه ان چرم مرشه به نه باغی وانه خو چې اول نظر و لګی ته له بلا سره خدا غيوی دا غړې کړی ته نه پوچې څه به به چې له بجون ورغړې نو پلان کوي ولړې راتنه نو نو ویل به نو پوهه نشته اغه حوالاتان ولیدات ته ضرورت کې دا د نیکه زکۍ لپاره کوي نو دا د پریوارو او لپاره صدقه کوو په غریب ته اغه دا ولله رکله کې ټولو ته تا تاسو په خپل انتقاله مرنه باید تاسو اخر خیرات څا ته ملایي مالدار ته ملایي یا غریب ته ملایي ملا یا مشرک ته ملایي که به دې ته ملایي زم کو زمو خلکو په صدقه کې په صدقات کې ته خدا فرق او ته څنګه چې دا بنډه دی هله دی چې مکول مکب نن دا سره چامي دي ډېرو د ورځې کېږي لکه چامي والی یو بری پېوار کدا غو پي با واده دې وکره چاړي به مورتا نبي وي ور د سپکې کیږي په بازار ته بيړکی کې ورک پېښې نه وای روډۍ ته به ضرورت وی پوری دې به وکرې نه وه ته به ځکې یو سیر وخوا له ورلو لیک ته راځي چلې څو نه چې انسان دګره باندې کی او بس وکړه راته کېو ټول کله موږ ندانه تبله تاسو غورا ټټ کله وکړه تبينه تاسو غورا چې هغه ته کوم شي ضرورت ته سب پور کې دي سب چی دي ساله ورځ دا زې دې تاسو وسي دي ساله پېن دي تاسو مور کلي تاسو پلاټ فل دي تاسو گاون کې دي ای دو برا چلا گا ای کنس ضرورت تی نو اقا اولا خبت پا بردکیو پیزت کے بردکیو نو انفاپو کام مو پتا سی طریقہ جس پا جن دو دو ضرورتی او دیوار کی او دا اللہ درزا دا پارش اللہ او اللہ بیستا سر سکی نو مال پدی طریقہ مانیو لگو په دې چې ترتیب ورکړا انفاک دا چې الله تعالی خپل مال له کومه وي ور یو رسره روان ده بیا وخت اند ګلین دې نی انده وتا کفن کی جیب نشته نو کفن کی واجب دې چې طالب له څوک پیڅی کی دې چې کو د اخرت کی بے صلوطاری باندې کی عدالت تنظیم جیب کی پیڅی واه چې بدنمیا کی کنه او یا سرے سامپے پر را یا زالہ چیز کی یا روٹا یکھری یا می کھرائی لگی یا می فیسوی سپکاری بھی گنر فلس جیب کے واج سے دو دا اللہ دا لکتا چیزیب اور علتا کی بیا پیجیب کی بیسی اچھو نشت دام یادو ساتھا ساپی زیستا نقبیسا ہر سمتان دنیا کی باتی کی علتا با صرف دولا توز وقبی او کنی پکبل استر گودا موڑی بھی نہیں چھو لمبولی شین پکفن پدپن کې ورسره پی سي نل دي خو تاسو ورسره په اوپرته یو بٹون نل دي چرته دا پکار راځي آلته چې صرف عمل پکار راځي يا الزینا منو سییۃ دو سیی عمل یا یهلذین امنو یا تاسو چې همدل مصلد انسان تر دې ورکه انصاف تا مخکذری مځلی ذکر شو قناه توید او رساله د جهاد نو چیزا درے دي لی اومد علی آمنو کی اشارہ گئی نو ان کے پوسخار چمو بکر دانا چیزم برخی مومنی برخی المومن نظار نمو جوڑا ہو چی توحید بیانے توحید منی سنت طریقے منی سنت بیانے چیحاد کے چیحاد منی اوالی جیب لدی لازنور کتاکی کی چیزدینم لدپا کسر آوال مولا کمزکر بازی بندر بدنی کڑا ہو سئی خودی جیب لازنور خه خبر درکیم نو بس بیا روزوشې دا د شپه توه آن کې کوه کار شته ای آن کې کوه کار شته ای ما دا غمال نو رزق نا ته کوم چې رزق درکړي محمد صلى الله علیه وسلم دلته کې رزق نا کوم وي آ په نا کوم نو ما تاسو لنګر دي لفظ ای څونه ذکر کړي لفظ رزق ذکر کړي لفظ رزق دینه په اړه ذکر چې ظاہر دې چې اواثي دې چې د انسان و تخپلن ضرورت دي الله وایي چې د نور څه سره نشته د نه بده د سره نشته ولې تاسو 빈 نشته دا راز پور سره پوری کنا دا روته پور چې د خوری یو او پرا چې یو خوری نه نیمه او پرا بل غریب لا په یو ټکړه ورکړه اماموخه چې کما دې څې چې نبی رحمه جنان فرمای چې تکو ورګه ځي دې پداسه حالت چې تروم رحمتي استاوه لږ ودا دې دې دوار کاټانې کې ساره ځای شي نو هغه به جمع دي شي زموږ د خپل یو متل زده دا چې کړه ته وینې کیږي چې ورګي هاه شي په دې ور کوي چې هغه بالکل سپیړ شي روټي باغه ور کی چې هغه وتی شي توکي نو کړی ترکاری باغه ور کی چې خراب شي نو که رسول نو کړی دا ډول دا خبره دا ود په خاطر تو دین دا توو د سرکاري روتو کیږي چې یو غریب لور کې او غناري دا دا یو دی پېریش رتا لمر د دې سیم په کې وتي وره زکه په کوم اللهوي کې کومره سره ترکړه موږ دا کده نو کېږي دا شکور روتو هته پکې کنا یو دغه دني یو ورکه کوړې پکې پکاوا او ستا په تاون کې واجزان غریبانه هي فقور کې ودی اغه یې دل لا بلار ونه او دایو نه دیو کو کی وی ته ترګاریو ته پکې نو کوخه دی نه پکړی سبزی دی پکړی د خیر د دین امر کړه ډیر خلک دا هیڅ دی سبزی تم حیران ته خدای پاک ته چې څه پوری کړه کو ځان وای بلکل andet کوچی وې چني چې دی دایو پرې ترګاری نه دایو پرې تر کو ځا ورې سب دا دوزم نخل کو کوشش بدائی دسون سرکڑیوی و سون اوچاوی بددہ بکیتو دبل مسلمان فکرنشت دی ده گاونٹی فکرنشت دی تی سما پلی گاونٹ کی ناجس قریب دے بدسو تیری داز بندو میں دے دے خواری دے بدسو تیری ترگیو را کوئی تپوسو کم دارور میں دے سکائی دا خور میں دے بریسو تیری دا مور میں دے دا سکری نا بس نکسی نکسی جوڑا نمیم مارزخناتو نمیم م الله و ادا غینہ زیر ذکر کړه من قبل ما کین ندی نام یا تی اچ را بشیو من یو راز لا بی اون نبیع خپل خرصو ول فيه بلی شی او شیرا ول خرصو ول شی په خرصو ذکر کو او شیرا ای مطلب دا چې خرصو ای نه غسل وسینګیږي داسی ګره ڈوکان کی تصودا نی او دکاندار انڈا خرسائنوگا کسوالی تجارت سے کیگی گا نا تجارت ایتا وہ جسی بھی یوی خرسائی اوپلی اخیلی ڈولا پہ اندبہ اندبہ اندجارتو پی ہی بنی ارز خرید و فروخت بنی چو بندو پیا پتا کہ ارز نی خرید فروخت اسی شی دنیکو دا گٹھ لوگ ورکاولو دا وشے ختم شوئی لکا عدیس کی رازی الجنت قیحان ہوتا جنت دا یو خوشی میدان تی دا. او دیدہ پار بطنی کامال دنیا نوڑی نتا بعل پسا جنت مخبولی کی لکا عدیس کی رازی وی بندشی سہر ماقام سلسل سلہ سبحان الله و بحمدی سبحان اللہی عزیم ہوئی یوزل شسار این پیری ہوئی و دا جنت کی او نو لگی و دا شیگن ضرور سانا او دو دو دو دو پارا پا دو باق که ازبت، باوانی لگ نو سو چو که دا بندو چیزا بالید شی و مکلف شیده غوام نیراوالا دا پیزل سو کالو نیراوالا بندو تار بنزو، سوشبیتاو، یو کالو بوردا وی سا یکی دی سردل بخونم، او نو سو کالی لگشو مطلاق میره خبری دا دهی چه اخیرت لابتو دا خشاله او رنگینه دا دا دو دنیا فنی که اما لگتو دا او ورداشی چې کی ز خرابه او بلشته دیو جنت لا وځه ولله به وي نه بافضل فرث ولی په دغه ورځ کې دا چې وریا نی چې یو وریا ته بل باور سره ابتدا وکړي کی وو بغټي هرڅه کې بار کړي د ځان فکر کوي مور بجې ځان په فکر کې بچي بجې ځان فکر کې نن په مور پلاړ ځان څخه تني چې وځل راه تا ګوري او وریا ته بداشه ولا قله او نه په کار راضي د ست د کافرانو دلته سره هم په کافرانو کېدل وګوره ولا قله او نه په کار راضي د ست دا راځارای سره د ست رازار ویل شي راځار چې باندې و ټپټه د خبره کی دا او دا بند په پېژمان کې چې ته ته ما دا, دا, دا خبر او تا او دا خبر به اوس او کیږي نه دا به شي سره ملایي چې کله کله یو بند درازارای په نومته نه خبره والی او چې تاسو خبرې کینو مځ وبس فیسبوک ورکو له ضرورت نه هغه ته مرشوره کړې دونه خورګولي نو کولای چې امره 4 دوس چې ته واه خبرو کې اوسه خبره اوسه او اسا پېتماس کې لگا دا بخاری شریف عدیس کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لو کنتو متخصا خلیلا لتخص و بابکر خلیلا وی کچر ما کچر ما رازار دین په اکاماتو کې دا دین دا خبر ما شاید دا پٹی پٹی پر آزارائی سرکولی نما بابکر شدی کری کنو تکڑی و دین آم دی دا دین خبری زیشا لپٹی پٹی نکو بلکی زیادی یو شان بیانو کخان دیو کغریب دیو کچھت خاندان دے و تمزوری خاندان دے کده هر زیده خو نبی علیہ السلام <سؤال> فرمائی چی ده دین خبری ز عام بیانو ده دلتا کیوئی چی اللہ خواللہ باورز ده قیامت پر یا ورازار دوسنی چی بندو تخبل خبرو کی چی بیز گیریم اورا شمالا ون اخلاس هاں ده معاہدین و دوستی بوی دلتای مطلقی لیلی چی دوستی بنی کرا کسورت زخروف آیت داستن لگو گو را یلتا سورت زخروب بزنشتا مسیح پارایت ستا ست کے گو را یعنی قرآنی تاریخ با ترجمہ با تبتیر با تعالی بوئیگی جسا قرآن بادی نظر بی دانا چی مخ کی مند آگا اشاعتم با گو را بخی دم سوچ مکو مخ کی روست دول سورت زخروب بزنشتا مسیح پارایت ستا ستا الاخلاو یومیزی باز ام لبازی ندون ایل المتقین الاخلا الاخلاع زمن خلیل دوستان با پا دا قورا دا دوستان با پا دا قورا بازی ردینا لبازی دا نور دا بارا دون دشمنان وی سوک با دشمنانی دا یو کافر مشرک بیدتی دانن چه دا پر خلال ینا پر بردو حقوق و یوشیوی دی دای بپورس بکیامت یو بلکر مشتگریبانی ایلا المتقین لیکن دشمنان سوک نی موحیدی پر ازگار خلق چه دنیا که داغای محبت پا سید کی دو محبت پا اللہ پا کتابو داغای محبت پا سنت و زنگی علیہ السلامو دادای جسی انگه پا دنیا کی دوستی دا داسته پا دادای پاکرت کم دوستی او دوستو هغه حق پڅینګه دا کیږي ځه دوستو هغه جداګه دا کیږي چې یو منګره لگاوه شفاعت نبی الله اسلام پیکرام دیاں نوران بیا بیا وړای چې کوم دوي اې دغه اجازه ملاوي نبی الله راي له باډه هم مينانو ته د شفاعت اجازه ملاوي چې دته کو بچي ته خلاص شي جنتی شي او دښت چات شفاعت کې تا یو منګره هیته نو او کوا تخو معایدینو کی گوریخا مشرقینو کی دا معاید ملگر اینا بل غنانگار معاید ملگر ایلی شفاعت گئی ویش ویش ویش اس دی پہ گار رہا گنا لیکن انسان دے گا نا اس یو ست یو معاید ملگر ایچ دے تو دا صحیح کی دے صحیح ملوالا دے بل معاید دے وہ انسان دے خطاش ہو چرتا کی حقوق اللہ کی غلطی اکڑا چرتا کی پہ حقوق اللہ کی غلطی کری دا پای کی سمیت یا تی دے او بس اللہ خفش جہنم تے بو تو اللہ دې دې موږ او ساتي سرز امو سازان ستان او د طول واحدین مې کر د مور خپل نات نو کو یو پای ګرے یا یو کور چې موحدی دا وتی شاگرد چې موحدو خوونه کلی ولته په شې جہنم کې صلیب یو نو دې موहित ته بیا زه تو شي ملګری ته چې زو دې راخلص ضمانت وکم د موहित لپاره سفارش او د مشرک لپاره دای شي نشته ننن کی دنیا کې دا کم خلک پدې شرک او بدعت په خلاف شریعت کارو او خواږدي او دا اپیوبل باندې ترونه ورکې اورست د قیامت پځه دوتې دا پدې شمنه ای بدل شي ځکه الله دې طرف له زرافشتو په ذریعہ باندې وهل یووي او بیا به د خپل مانس کې له تاسو څخه نپیل بیا په یو ملواني پیلي نه تي وای حال ته وګوره به بل شان دښمن میدان ته ولادي پیران لخرک پرګو کې پراځي ودان چې دی ولکای او دیره خوشاله او دا د نړی د دا ودا د مال جوړي ودا او څنګه مینا په له جوړي د افلک پر د قیامت خپل مانس کې مشت وغریبان نه د د قران په خلاف تاکم خلک یو شې وی چې دا دې چې دا موهب در پیدا بدکو دا جره ستو او دا نن چې په مل کې د موهبت باندې د په یو بل خوازه دا خوازه او اززه په بیا نی داو ګم دښمنۍ بدل شي دا د پته رکھو او اززه مړ باندې بدل شي نو والا مولا او نبی پاک راځي د ستو کافرانو دنیا کې د بندرو په یی کنه وې تو کو راته یو شی وی دي نبی علی سلام ته یو شی څنګه تاسو څنګه چې دا په دنیا کې د پرشو د هغه رات کین کین تسبی دواله کوله او نه به د دوی او د موحدینو د دوی بوی زده دوی په دوی د میدان حشر کڅه پلاږي او بیا چې نته تلاشی موحدین هر چا له کوم پلخ ولې ته ملو شي هر څله په خپلې ته خوشاله کچاته جنته فردوس ملو شو کچاته بل الله جنته د درځم دوستا زانو د مورلار او د ټول وایدي نو هر سړی په خپل جنت خوشاله هر سړی په خپل محل خوشاله او بیا ویو بل کرے دی راځي یوبل کرے وناز دی ته فیلون بجوړي قبري بوي شراب پي خوشاله وي مزي پي لا تکلیفونه و بیا ني ولک کړهو تکلیف مغوړي جگړه دنیا کې وډي ګړتي اوي دا دنیا نه جنت نه دي ته چا چاوک پلکورنی، چاوک بمشی نوی، چاوک خاوننوی، چاوک مالنوی، چاوک سہدنوی، ہار انسان پسند آسا طریقہ ننگڑے بھی، خدا دنیا در جنت نا دیتے، چتاوئے بدا ازکرام راشد چلال اللہ دار سر علم دنیا کی راکا، نوالی ہی بناسا، آل دا بلی بیسا نا پکاری تی، نوالا خو اللہ نبا پکار راکی دوسری دا کافرانوں، وَلَا شَفَاً وَنَبَيْتَ فَارِسْتَ قَافِرَانُو شَفَاً شفاعت تی قرآنی, قرآنی قرآن کریم مطلب مطلق نکرشی نو د دین مراد شفاعت قهریوی زکا مشرک خدا بابا پا نم نظلمیان زیده پارا کی چی پورز دا قیامت بده ما پزور بان اخلاس آئی با. نو اللہ وی دا خاتر دیجا موس آتا پورز دا قیامت زمان ازو پزور بان اخلاسول نشی کوله آ جماعت ته خواږشي عرض شفاعت اجازه ته کوم رضواني نه باد شفاعت کیږي خواغم د مؤمنو د لپاره سوره فاتحه کې او مالک يوم الدين باندې شفاعت باندې تفصیل کړئ دعا لا شفا ان بهي زبردست سفارش تکا کرا نه د زور وکینی والکافرون هم ظالمون او کافرات چې دي هم دي ظالمان و کافرونه و مظلومون او کافرانه دینهم دیدی ظالمان دا جمله دا په خپل لپاره اتلته دي چې مالله دا وله نو دا او دا کافر نصا دفاع نشی کیده تر څو پولیس تا مال دی لګولې نو مال له غوا مال له غوا ته دا د او یا وانه کافرونو هم ظلمون مطلب دا ده چې کافر چې دا ظالم دي نو سوال دا دي چې زموږ مسلمانانو ته کوم مرګونه کوي تاکی کوي غلاګانی کوي غلاګانی کوي سوتنه کوي شرابونه کوي څه نه دا تاسو ته وویل <سؤال> زالیم وو او فصالمون او هم سره خطر پکړو د جواب دی چې مسلمان که څولو کوي د تا سماد د توحید انکار پدې دی دینو ګناہوں کې الله نو امید کې دي چې هغه دې پسند او واړی اے الله درحمت نه معاف دې تلاډیر مہرمان بادشاہ دې و چې دا انسان عقیده خراب وې او الله سره شرک یې نو دا غصہ نو تلتاکی وئی چوال کافرون همس ظالمون کافر زکر ظالم دے جزا اللہ لا الہ الا ہو دا مسلی نے انکار کرد لئنہم یونکیرونا ان اس توحید لئنہم یونکیرونا ان اس توحید انکار کئی ظالم دے سورة لقمان آئی تیرہ کی وراشی ان الشرک لظلم نظیم شرک سچے دے لوی ظلم دے ان الشرك الذي المنذم شرك الميزولفته وكافر دې څخه لې مو دارنګ په دې صورت کې آی کی کس کې توحید ذکر شو آیا یو نن تاسو و بده پینځه تلایې ته یو کې آی 136 کې توحید ذکر شو ویلاو کو پہلا هواه لا اله الا الله الرحمن الرحیم او دالت کی دعوت توحید الله لا اله الا هو هو یول الذلیلۃ الیا کافر زک دعوت توحید انکار یای الذین امنو ایا تاسو نه چې مونږه له مسئله توحیدا مسئله د رسالتو مسئله د جهادا ان کېږي نو خصه کوي مې ما عمل نه راځي که نه